Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan nudi sljedeće aktivnosti za žene svih uzrasnih dobi. Sufara, uvod u koransko pismo. Teđvid, pravilno učenje Korana, učenje na pamet 30. i 29. džuza. Učenje na pamet 28. i 27. i 26. džuza. Hivs, učenje na pamet ostalih džuzeva uz aktivno ponavljanje naučeno. Učenje Hatmi, čitanje Kur'ana od početka sa ciljem ispravljanja eventualnih grešaka i upotpunjavanjem teđvitskih pravila Učenje arapskog jezika prvi i drugi stepen Edukativni vjerski program namjenjen tineđerkama iznad 14 godina uz radionce i druženja podučavanje divočica do 14 godina sufari te džvijedu, učenje sura na pamet uz adekvatan maktepski program kao jednomjesečne radionce koji će obuhvatati kreativne sadržaje. Dopunska nastava iz školskih prijedmeta, čuvanje djeci od 1 do 9 godina u toku aktivnosti udruženja uz igru, edukativnu vjersku nastavu jednomjesečne radionce, porodično savjetovalište, tj. konsultacije sa stručnim osobama vezane za nedomice i poteškoće u komunikaciji sa djecom, tako itd. Vjeska i edukativna predavanja svakog pijetka od 18 časova, zajednički izleti i ftari, stipendije za studentice, ono što je važno naglasiti za učenice u prijevoz za dolazak i povratak. Za sve one koji želi osjetiti ljepotu slušanja posljednje objave Kur'ana veličanstvenog i sami naučiti i pravilno izgovarati njegove ajete, ono što znaju utvrditi i još novog naučiti, biti dio bogatog kulturno-edukativnog sadržaja kroz stručna predavanja, naučine tribine, druženja, seminare, tečaje, izlete i putovanja kroz igru i zabav u samorodno opromljenoj graonci što svojim najmilijim ljepote islamskog odgoja. Zbog svega spomenutog i još mnogo toga, posjetite nas u savljeno uređenih prostorijama Udruženja građana BN. Adresa Ulca Rami za Salčina, broj 27, tzv. Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona 033 235 749 vikendom i srijedom od 10 do 14 sati 061 570 197 ostalim danima i 061 444 879 ostalim danima Hvala na povjerenju udruženje za odgoj i edukaciju Bejan وانت شجر حير وصارت دموعي تجري يا فيضني حب قلبي والوشاحي مشاقتني سيدي من من طارقيني اها عبدت يا رب يا مناني وانت شجر حير وصا Bismillah, alhamdulillah, assalamu, assalamu, larsulina, nebile minu, ala alihi, osabihi, rma'in, thumma, mabad. Mi imamo ovdje skupinu pitanja. Možda ovo što ste postale sve ste dovoljno, jer bojim se da neću moći, znači, odgovoriti više od ovoga. Pošto ja imam večeras predavanje i morat ću, znači, eto, ovaj period, znači, morat se držati termina nekako. Nekako. Nećemo, znači, moć je ostati duže, pa možda je ovo dovoljno što ste napisali. Imamo, vidi, pitanje, kaže se, salamu alaikum, da li je dozvoljeno ženi putovati bez mahrema, ali u prisutu dvije ili više žena, na primjer, u posjetu rodbini, tačnije je Sarajevo-Jablonica, to je oko 83 km. To je tačno e, granica puta. Islam slučenjaci ili većina pravnika, kada govori o putovanju, oni kažu, Oni kažu da je to znači ovaj put koji je uh, dalek uh, na toj razdani kažu približno 85 km pa kada je bilo 80 i 75 sve to približno 85 km to bi se tiralo putom. Tako da žena ne može putovati ovaj na put sama uh, to je zabranjeno neispravno ono gdje neki učenjaci, neki učenjaci se da idlja na hač bez mahrama. A u protivnom, znači da putuje samo da bi išla posjeti nekoga slično tome, to nije dovoljna razlog, mora znači, imati mahrama sa sobom, muža, vrata, oca ili već nekoga drugog sama, ne smije putovati, to je zamranjeno. Da li je žena obavezna da se informiše o tome, da li se u bolnici u kojoj ide da se porodi, da li ima znači, ženski doktor, u vojnoj bolnici ima jedna doktorica i izbog toga se često može desiti da muškarac porađa žen. Svakako žena je prije poroda dužna se informiše, da gleda znači gdje se može inform, gdje se može znači ovaj poroditi ili gdje može poroditi doktorica ovaj i gdje su je, znači uslovi najbolji u tom pogledu i ne treba znači to propusti u slučaju pa kada dođe znači što mi kažemo ped do 12 onda znači trči lijevo trči desno traži gdje ima ko ima nego da, da da se raspita iako koliko god da se raspita, ona ne zna kada će se poroditi ne zna ko će biti u smjeni može da niti u smjeni da ima lijeđe doktorice iako koliko znam gore na Kosovu da paze na to da mora biti po po, po zakonu po praviliku da mora biti šema To je ono što znam, možda griješim, ne znam, to možete provjeriti, da mora biti žena. Ali pa se desi jeli ovaj da ne znam da nije došla na poselu iz ovoga razloga da su radi godi, godišnji od može se svašta desiti. Ali prije toga treba se raspitati i vidjeti. To nije vrše, pa čak nakon toga dogovoriti, koja imaju sobe posebne u koševu mogu se dobiti za pokrivene sestre i tako dalje. Bojace Allaha, koliko možda će zade se sestra koja koja nosi ni kap koju nikak muškarac nije strani vidio, da će morat poruditi muškarac. Allaho, dragi, je li, ne može se pobići od, od ono što je nužda, nužda je, ali prije toga da mi se raspitamo i da uradimo ono što je do nas, ovaj to je svakako je li, obaveza. Tako da ne treba znači, o tom, u tom pogledu biti nemaran i to bi trebalo biti znači, ovaj posao muža prije nego žene. Da li dozove ženi da uči kamen, kamet kada je klanja u džematu sa muškarcem s svojim mužem? Ne, neće ona klanjati. Ona neće učiti njeza ni kamet, nego to čini muškarac. Žena ako klanja sama za sebe, onda može krušiti znači, i kamet može krušiti ezan nikto sveti nema znači hoće samo da proči ezan i kamet a joj to nije obaveza ženi to nije obaveza to ili kod muškaraca hobi drugačiji znači ovaj ibnomer kada je pitam da li da žena uči jezan, kaže i da je šehve u svom u svom mestu oproste u svom musadne lancem prenosilaca kada idemo mera upitam da li da žena uči ezan kaže e enh anzikrillah kaže zar će zabranjivati da se Allah spominje. pa nema smjeta da žena prouči znači ima prema ako od ibn hazma ovaj u, u muhalla djelo muhalla da um salama i Aisha da sučla ezani ikamet i ako su neki učinjaci pri tim predemo uglavnom to ženi nije obaveza ako želi proučiće u protivnom ne mora ali ako klanja sa mužem u džematu on uči i jezan i kamet. Jest. Odjeća žene pred drugim ženama i pred muškarcima Mahremijom. Ovdje imamo mišljenje većine islavskih kako koji kažu avret žene pred drugim ženama je a, od pupka do koljena. To je avret žene. I kada govore o avretu žene, spominje općenito da je to kao kod muškarca. Vraćujice na argument gračajući se na argument, A Allahu te alalem ispravno mišljenje je kod islamskih učenjaka da je avret žene mimo ovoga što je kazala većina učenjaka. <hums> A ovo bi značilo kada bi došlo, ja se izvinjavam što ću ovako ovo kazati, ali da vam predstavim stvari kada bi došlo 15 žena u, u, u, u jednu halku, u, ne znam, goste kod jedne sestre i obukle se i pokrile između pupka i koljena, a drugo otkriveno, one bi znači nisu uradle stvar koja, ubar uradle su stvar koja mu bah i dozvorena. To je neispravno. Ispravno je da je da je avret žene znači mjesta abdesta ili malo ako se na to doda. Uzvišenji Allah kaže, tehun, i neka ne pokazuju svoje ukrase ukrase, znači mjesta na kojima se stavljaju ukrasi, znači kosa, glava, kosa, vrat i ono što pada malo isprot vrata, taj gornji dio, je li tako, e, grudi, tako, koji može biti otkriven, ovaj, tu dolazi, tako, ne znam, ogrlica i sve o tome, jeli, na ruke, znači ruke, to su sve ukrasi, e, do, do lakata, ili neka u Lema je to protomačila, mjesta koja se peru pri abdestu i da se na to malo doda varuka znači podlaktica da bude nešto nadlaktice da bude otkriveno ne smeta. Ovaj isto tako znači noge znači iznad začipkog jedan dio potkoljenice da bude otkriven jer to se nekad generalno davno ja tako one halke na nogama. Ovaj, i to je danas poznato je tako ukras žena to nije bidati ni novotarija žena se može tako ukrašavati nema smetnje. Ovaj to je ono što će se otkriti. A neće znači otkrivati ovaj više od toga. Narog što neće to otkrivati kako ni pred ženama, tako ni pred svojim mahremima da hoda u tjesovodići. Ima žena dođe onim helankama, one one uske, opacrtaju sve što se može opacrtati i dođe pred soga brata. To je zabranjeno to je nispravno, nijeliti pred dijete koji razazne i tako dalje, nego znači da preko toga uvijek ima nekakva tunika koja pada znači dole prema koljenima, znači to je da pokrije znači onaj dio koji treba biti ocrtani slično tome, tako da žena znači pred ženama i pred mahremima znači otkriva mjesta koja se peru pri abdestu i da malo na to dodane smeta to bi bilo, to je jedan rivajt di mama Ebu Hanife i to je, to je mišljenje u Allahu Teala znači, ovaj koje bi imalo svoga mjesta koje bi bilo najprikladn A to da se žene oblače, znači da su nekakvi izrezina suknjama gore do znači do, do, do jeli, ja se izvinjam, jeli, do veša i tako dalje, to to je neispravno. Lijepo, žene se može urediti, ne mora se ona pred sestroma pokrivet, to se ne traži, ali ne može, znači, ni pred sestroma biti tako, jeli, ovaj isto tako, ni pred svojom, ni pred svojim, znači, mahranima. Znači, treba ipak paziti na kodeks, znači, oblačenje propis klanjanja Akshavu u zadnjih pola sahta i Jacije iza pola noći. Akshavu u zadnjih pola sahta ne smeta. To je vrijeme Aksham namaza. To je vrijeme Aksham namaza. Samo je problematično malo što ponekad kod nas Jacija nastupa, odnosno, bude kazati, po vaktiji Jacija se klanja a, a, a, u, znači, ovaj, a, znači nakon što je nastupio Jacijsko vrijeme, možda dvadesetak minuta. Pa ko odgađa Aksham pola sahata, ili 20 minuta do zadnjeg vremena može lahko uletu jacijsko vrijeme. E to je pola problem. A u protivnom da se klanja akšam pola sahata prije nestanka crvenila sa neba, što je znači ovaj vrijeme akšam namaza pokođa sezis islamskih učenjaka, koga spominje Mamad Mawort i Eneovi i drugi pravnici svi to spominju, nema svetje nikakve. To je namasko vrijeme. Kada je došao poslanik Salosarme, ovaj, kada mu je došao Džibljila Islams da ga pouči namazima, došao je prvi dan U prvo vrijeme Kanjao mu pet vakata u prvo vrijeme. Počeo od povodne. Povodne je opodne, podne i djakšam i Saba. Kanjao u prvom vremenu. Sutra je došao u podne i Kanjao svaki namaz u zadnjem vremenu i kaže između ova dva vremena namaz koprije. Požena kad god kanja, na namazu na namasko vremenu, ne može se tu, znači praviti problem oko toga, jer to je namasko vrijeme koje je šerijatski određeno, znači inne znači, na salate kada na, tamo mućeni neki tabernoukota, znači vjedicima su namazi u tačno određena vremena propisana, to ima znači početak i kraj. Prvo vrijeme je najbolje i o tome imaju predaje, predanje od poslanika, sasvim koje se mogu pojačati, mogu, imaju dobar lans prema svacako da rekutni i drugi, da je znači namaz u prvo vrijeme najbolji. toga kad god klanja, znači nije nije problem i nije to znači spojno. A što se tiče ijacije za pola noći ne treba jer je došao hadis u hadisu hadis u kojega vjerujemo jeste muslimi sahiho dajisha radijallahu da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao salatu leili do pola noći devjaci nema za do pola noći. Ima i drugi hadis do vecinsk vecinskog vecinskog dela noći, tu je razilaženje među učenjacima, a neki isti učeniaci su odabrali da da je to ovaj do, do, do sabaha. E, drugi planici su odabrali da je do pola noći, najpreče jacije paljati prije pola noći. A pola noći je od zalaska sunca do zore, prepoliš to vrijeme. Nakon što je sunce zašlo, do zore ne od, ne od, ne od jacije. nego zalaska sunca do zore. To se vrijeme prepoli i prije te ponoć palja pola sahata, ili 20 minuta bojat pošto je sabatsko vrijeme, zato ovaj sabatsko vrijeme je stavljeno da nastupa ranije, ovaj, u tom pogledu bi mi mogli klanjati malo kasnije čak onda, ali znači da se klanja prije polnoći da se završi, to je preče i to je bolje, ovaj, i to je ispravnije bezimalo sumnje jer je poslanik ljusadme, jednoga dana odgodio jaciju namaz do pred pola noći ljudi ga čekali. Pa je izišao kaže, ljudi su, kaže, klanjali, pospali, a vi, kaže, čekate namaz, kaže, vi ste u namazu. Kaže, da se ne bojim, da ću dotježati mom umet, kaže, učinio da je u ovo vrijeme jaci namaza, pred pola noći. Pa je tako poslanik, kao sam činio, a mi se ugledamo na našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Smisao salavata, pitanje treće, smisao salavata i njihov tefsir, jer je poslanik, kao sam najbolje stvorenje, zbog čega, onda mi dovimo za njega i šta trebamo osjećati tada. Mi dobimo poslaniku svala sveme, mi time iskazujemo našu ljubav prema poslaniku svala sveme. I našu ovisnost o njemu u smislu dostave od stvoritela za uđenu vjere. Jer nam je on dostavio vjeru. Pa poštovati poslanika, znači uvažavati ono čime je, što nam je uzvišen Allah, čime nas je počastio taj islam, s jedne strane, i s druge strane njega kao poslanika. Jer ga je uzvišen Allah poslao. Židovi su ubijali svoje poslanike. A mi našeg poslanika hvalimo i veličamo, izdižemo ga na stepen koji mu pripada. Ne dižemo ga mimo tog stepena, da mu dajemo nešto od, od, od ljubiske osobe. Ina, zato kažemo Anna aj on Muhammed ibn Abdullah rasuluhu da je sedućimo da je poslanik Muhammed njegov robi poslanik znači rob nema ništa od božanskih svojstava ali ima poslanstvo kojim mi nisu počašćeni pa je to znači ovaj uvažavanje poslanika savreme znači odazivanje naredbi e, stvoritelja te bara jer ne može Allahov poslanik savsem volti osim vjeriča dušu hajtem da ačite čovjek koji ne planja ne posti i dan i noć sallallahu alajhi wasallam ja rob salli ala muhammad wa ala ali muhammad tako čovjek koji ne planja to je nemoguće znači samo čovjek vjernik koji osjeća vjeru znači u svojoj duši u svom srcu on je taj koji znači da je poslaniku sallallahu znači pravo i mjesto koji zaslužuje pa je to znači odazivanje na i najzadu čovjeka mi ne moramo znati mudrost svega mi znamo da nam je uzišeni Allah naredio nešto Znamo da nam naredio da, da, da, da klanjamo akšan tri rekiata, da bacimo sedam kamenđića, da obiđemo sedam puta oko kiabe. To nam je naredio i to je završeno. Dok je uzvišenje Allah naredio, mi se tome pokrojenu i ne moramo znati mudrost svega što je propisano. Ovdje imamo pitanje da li je vjerodostajan hadis koji prenosi Tirmizi, u kojem se kaže da je poslanik, sl.o.s.d.me, eh, da mu se požalio Alija, da da mu Kur'an izviče iz prsa, pa mu je poslanik rekao da klanja svakog četvrtka na veći namaz i provuči određenu dovu za pamćenje Kur'ana, pa nije prošao 5 ili sedam pjetaka, ali ja je opet došao posle rjeka da mu je sada u, uči Kur'an kao da Allahom knjiga otvore na tako da. Ovaj hadis koga biliž imam tir imam tir za njega rekao koliko se ja sjećam da ima tir vizi ovaj hadis u cijenju vjeru dostojim. Znači, vjerujem da je neko od vas u zbirku e, Tirozinu, ovaj, da je ono cijelo ovaj hadis ispravljiv, ali je ispravno da je ovaj hadis daiv, da je ne ispravljiv. To je ispravljiv, mišljenje perislav zvučenjaka, zato što u njegovom lancu prenosila, koliko se sjećam, ima Ravija koji se zove Elevolid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač jedne najgore vrste obmanjivanja, koja se u hadiskoj terminologiji zove a, Tedlisu tesuje. Znači izbaci, izbacivao bi nekoga od, od ravija u, u senedu, u lanc prilostavca ispred sebe, ispred svoga šejha. Što je najgora vrsta obmanjivanja i tako da ispravo da ovaj hadis dajiv doba za pamćenje Kur'ana je dajiv nije ispravan. Dobro, ova doba o kojoj sada govorimo, pazite dobro, koja je došla u hadisu kod Irmizije o hadisu Alije. Međutim, da li je dozvoljeno muškarcu da žem da digne ruke, da kaže, gospodaro moj, pojačaj mi moje pamćenje, gospodaru moj, ovaj, ne znam, učini mi ovaj pamćenje jakim, da ne zaboravim tvojeg, dozvoljeno je, to nema smetnje. Ali ovaj namaz i doba u ome smislu i da se to smatra suđentom, to, to nije ispravo. To je da. Jesu. Najbolji način za pamćenje Kur'ana jeste da se nađe vrijeme kada se uči. Znači učiš svako jutro od 8.00 do 10, od 8.00 do, do pola 9.00, od 8.00 nije biti kada. I na večer odrediš vrijeme tačno, ideš po tom vremenu i stalno znači, ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš i tako se uči Kur'an. Niko nije prošlao Kur'an jedan put i da ga je zapamtio svega, je li tako? Ali jeste uzrišeni, Allah je dao određenim ljudima, li, dao im je, ovaj, je li, a, određenu moć da, da pamte, da im je jači hivsi i tako dalje. Ja znam na ovaj jedan profesor spominjao koji mi je predavo kirajet, da je da mu je došla jedna djevojka da li mu je bila tu ne znam šta mu je bila u rodi ili nije uglavnom došla mu posle ljetnog raspusta tri mjesece i kaže profesore, kaže cijeli sam Kur'an naučil za tri mjesece može biti da da ovaj, ovaj dala da neko je nekome pamćenje ali ostavi se znači treba ponavljati puno i to je najbolji način da neko ne pomisli preko noći zaspem, proučim pou, jednu dovu javu i trustanem i ja hafiza ja, Kur'ana nema nego znači trud, trud i trud. Yes. Odlazak žene na mezarje, odobranu mišćenju. Ovdje je oko islamskih učenjaka, znači koji je izlamskih učenjaka, ovdje ima rat. Rat oko toga, da li žene mogu ići na mezarje, ne mogu. Hambelijski učenjaci to brane, i to brani da nas samvremeno Hambelijska olema, poput Ibromaze, Ibrosevina i drugi. Drugi su učenjaci dozvolili. Kod halifijskih pravnika to je dozvoljeno i istravno mišljenje ono što zastupa Hnefijski meseb. Da je ženi dozvoljeno da ide na mezari. I to je odobro šehh Albani to mišljenje. I druga ulema ovaj e, e, jer je e, došlo kod imama Hakimu, njegovom u sredreku, da je Aiša jednoga dana išla i posjetila mezar svoga brata Abdurrahmana. Posjetila mezar svoga brata Abdurrahmana, onga Abdurrahmana, Ibravi Bekra, koga smo spominjali, znači, kada je, kada smo spominjali znači, u našem predavanjem, kada je izlazila sa njim jeli, do, do e, Tenaima, kada je nijetila znači, umnu che lo detto. Ah, abbiamo un hadith, ha un Allahu zawaratil qubur. Allah je prokleo žene che puno possiediu i cabori. Ha ta hadis, kod ibn Mađi, on non è dost. To è da sto. Meĝutim hadis e kaže zawaratil qubur, ovdje je došlo u superlativu u arabskom, znači Sigatul Mubaraga, a to je, znači, koje je puno, ona je samo vrsti, vrti oko kaburova. S mezar ja na mezar. Nije ni na veće ni legla, nije se ni probudla treba na mezar. I samo oko mezar je vrti. E, to nije dozvoljeno. To je zabranjeno po hadisu. Ima je hadis lana Allahu za iratil kubur. Allah proklao žene koje posjećaju kaburove. Ali taj hadis je dajiv. Pazite, dobro me slušajte. One koji posjećuju kaburova da sproknate hadise da ih, one koji puno posjećuju taj hadisista, pa je želi zabranjeno da često idete na kaburoj da se vrtite oko kaburova, a da ode ponekad da posjeti stvar hotelu u godini 1.5, 2.5, 3, 4 puta posjeti u ovaj nekoga drugog, postani kaže kaže posjećujete kaburova, one vas ja spašaju od smrti. To je i muškarci i za žene. Samo što žene da trebuje da idu puno na kaburove. Zato što su, zbog svojih emocija, osjetljivosti i tako dalje, trebuje znači da izbjegavaju i znači to. Tako da je ženama dozvoljeno da idu na kaburove, inša Allahu Teala i u tome nema smetnje. Nošenje prstena van kuće bez rukavica. Ne. Ne treba žena staviti na sebe koja ne nosi znači, rukavice. Ne treba staviti ništa od ukrasa, jer to privlači poglede muškaraca, a cilj hijaba je da odvrati, a ne da privuče poglede muš uklanjanje masa od kiva nakon trudnoće, to jeste u okviru porodinskog zahvata, alimentacija, viška. Znači, to je vjerovatno, ako je carski rez, pa se znači tim, znači putem, radi, što te telo da u tome nema smetnje. što, znači, ako, ako to žena ne radi, radi radi uljopšavanja, nego radi zdravlja. A ovdje, znači, operacija nije prvenstveno radi, odnosno otvaranje abdomena, nije radi uklanjanja od kiva toga te nekakve operacije, plastiče, da razumijem, kako hoćete, nije biti to, nego je došlo, znači, usput. put. Svišao kada to neće smijedati. Na takav račin neće smijedati. Klanjan je u džami, okruženom, okruženo, koja je okružena nešto ima zagradi, Tako je onda mezarlo. Znači, da su mezare kod džamija. stari mezarni, mezar, je li tako nešto nije. Uglavnom, u džamiji koja je okružena sva mezar, mezarima. Ako nema mezara u džamiji, nema mezar u džamiji, nego ima oko džamije. Ako je iza džamije, ne smeta. Znači, mezari iza leđa, ne smeta. Nema s desna i lijeva i u pravutskih nema, ne smeta. Ako imaju s desna i lijeva i iza, opet ne smeta. Problem je ako su mezari ispred. Problem je ako su mezari ispred klanjača. Allahu Teala alam da nito ne smeta. Šehe Hibnubaz u svojim petvama je dozvolio znači, namaz u takvim džamijama. I to je ispravno To nije u džamiji, to što je ispred džamije, ima zid, ima nekakva pregrada, razvojeno je. Najbolje bi bilo kad bi bio še jedan zid, novi zid, dići između mezara i džamije, to bilo najbolje. naj, naj, naj. Ali, ali ako ima samo zid džamijski tu i nema u džamiji mezara, inša hvala da ne smeta. S da čovjek ako ima dvije, sestra, dvije džamije u jednoj nema, u drugoj ima, bolje da ide u ono u koje nema, nego da krene tako da imaju mezar. Tako da neć smetati našto što je ovo, ovo je pitanje kojim smo mi puno iskušani. Veliki broj naših ti džamija imaju, ovaj, islamski učenja su nam odli spominjali to u svojim knjigama, kažu zašto je to tako, zašto su ljudi ukopavali. Ovdje je bitna jedna stvar, pazite, ukopavanje znači mrtvaca u blizini mezarja, šta je povod toga? Naši ljudi, kada se to naše vrijeme u džamijama, nisu to činili što su oni obožavali mezari ili bili kuburije, pa samo su kaburova vrtli, jeste da je bilo kod nas sofizma dosta, to je, pa će to je tako, ali nisu to činili razloga, niko ni išao potiret po mezarima ono što čine danas kuburije. Nego su to činili zato što im je najbliže. Tu mu kanja ispred džamije i odmah iz pred džamije samo ga tu ukamor, znači odma, tako? 10 15 metara od džamije. Toga stavi ispred džamije, za džamije nije bitno i nakon toga znači ovaj najlakše znači tako obaviti džamije, ovaj jenaz. E, pa zbog toga stvaralo, tako da neće smetati. Može proći znači namaz ispred, može proći inshallah tela da ispravno. Inshallah tela da je ispravno. Jest. Odazak u, u džamiju se je sa samo jednim ulazom. Ne smeta odlazak u džamiju, je samo jednim ulazom, e, i to je bilo vreme poslanika, sam sam sam, vreme poslanika, sam sam je bile, znači u džamiji, jedan ulaz bio. nije to problematično, ali znači treba žena, jel tako, gledat, neći tamo sa muškarcima ulazit, znači u najveću gužu, znači je tako da, da da mnogi muškarci po džamijama, znači ne paze na to da dolazi u fizički kontakt sa ženom i tako dalje, a da uđe žena u džamiju gdje ima jedan ulaz, nema smetlje. Iako, jel znamo svi da je namaz žene u njejoj kući bolji, ali ako ide u džamiju, dužaj samo da izbjegava znači, taj fizički otak sa muškarcima, da sač kada oni iziđu pa da onda oni izlaze, ili da prvo žene iziđu pa muškarcu na neki način da će da izbigne gušku. Jesu. Boravak žene u hajzu, u haremu džamije, nikakve smetlje nema. U tome harem džamije nije džamije. To je odvojeno i u tome nema nikakve zapreke, inša Allah, Može Šijek Uzović, voljela bi kakav je stav islamskih učenjaka po pitanju onih koji se bave muzikom, pjevanjem, ono prije Kakav je stav islama po pitanju koji se bave muzikom? To su griješnici, to su ljudi muslimani i njegov iman i stepen islama ovisi o njegovom, praktično njegovoj primjeri islama, ali on griješnik osvar oni griješim kostam je, osnov, je li, to su ljudi koji ponekad je teško znači ovaj a, da da se ljudi odvrate od toga zato što jednostavno to je pop, je li, popularnost ovaj karijera je tako ljudi čovjeka bodre podstiču živio ajde nešto otkrijvaj mi ne možemo bez tebe i slično tome li, neki to opravdaju i na kakvom davom on kroz to nekako davu čini ljudima to je neispravno Nači ovaj ima zaista ljudi koji svi Ja sam ide nekoliko puta u avionu sa jednim našim pjevačem, neću spominjati ime, na nas na se zanimaju imena. Ovaj i tako je, sad isto dođom sjedim pored mene. Pa pa sam ovaj sa njim razgovarao i govorio, jednostavno on je dobio fetvu od nekoga. On kaže ja sam dobio fetvu. Ja znam da si dobio fetvu. Sačiš koliko dugo fetvu. Odšto znači prvo to prvo to što si dobio, sad ćemo je porištititi. Pa sam razgovarao, no međutim eto, ovaj Lijeposmo se rastali i, ovaj, i, i tražio je kontakt nakon toga sa mnom, ali nije ni rad naravno se nije prošao Tako da je to grije. Muzika je grije. U muzici nema nikakvog dobra poslanike za osredem zabranio muziku. Ima skupina hadisa od poslanika za osredeme koji brane zači muziku. I nema sumnije da je to riječ naših sebeva. Iako neka, ja, ja, ja imam ja sam knjigu napisao o tome, ima dva izdanja, ima Ako možete napraviti u ovo novo izdanje, ono je dopunjeno, znači, ono je prošle godine, o, o propisu brade, muzike i, i, i, ovaj, i pušenja, da uzmete, da pogledate, znači, muziku, šta su islamski učerace govorili, čak neki navodili konsensus o tome. I kako se izražavali o, o pjevačima i o pjesama, a zapamte, kod njih bila, mu, muzički instrumente koji kod njih bila nekakva tamo, ne znam, bubalj nekakav u koji se udara, nekakav zvuk izlazi, kada bi islams čuo, rekao bi, molim te, platit ti, nemoj nemojme zabavljati, platit ću Danas, ova, ova muzika, danas koja ima, ona opija, znači ona bi mrtvo vidigla iz kabora. E, takva je to muzika. To su takvi in instrumenti muzički da, da, da, da čovjeku odmah razumljeg opije. I način kako to čini danas i tako dalje. I pogledajte na kraju muzika. Nađite mi pjesmu koja izlazi iz okvira nemorala i žena. Ja je u njoj žena, ja je u njoj nemoral, direktnim ili indirektnim putem. Bujno ne te pjesme koje ćete naći mejera na tabutu to to je jedna bila mejera i crkva umrla nema je više završeno sa merom gdje su druge pjesme koje pjevaju ovaj i, i ovaj sve se spolni znači ja je žena ja su vino ja su noći, ja je ovo ja ono sve vezano znači za nepokornost, što ovaj treba zgot. Pa su ljudi nema sumnje koji to čine znači griješnici i oni su griješnici sami po sebi i griješnici što još druge obude u grije. Čovjek koji sidi u svojoj i ne znam, ovaj čini neka kakav haram on čini to u svoji, nikoga drugog ne ometa time. Ali onaj ko dođe napravio tako, napravite ovaj jedan koncert, gore na Muzic, na, na, na stadiju, na Koševu, da dođe neko od, od djevača, ima i maša olaj, odloji se na, na Dunjaluku, ovaj, na, napravite, ja ne znam, ja znam samo jednog od njih s kojim sam sjedio. Hvala Bog drugog, ne znam nikoga, ni nikoga od njih. O taj koji sam sjedio znam ga. Ovaj, na, Naka napravio koncert, dođe tako dolaze ljudi iz izvan Bosne dolaze znači karte se naručuju to je suho zlato a tako a kad se napravi BKC tribina kad se napravi negdje predavanje dođe stotinu ljudi al tako na predavanje tako da ko može da savjetuje tako neko ima da se bavi sa tim da ga nasavjetuje da na lije bračin to je lijepo i to je pohvalno oprotivnom, protivnom se muziko je zabranjeno i kažem ne bi sada dovoljio izlašenje vam argumenata i hadisa, da docitiram kada ima već knjiga napisana, imaju i druge knjige o tome napisane, kogod da je napisao nešto od, od Ehlasuneta, pročitajte, u tome će bit hajr. Koje su ispravne promjene na vakti islamske zajednice? Da li se sve što vrijedi u svim godišnjim dobima, da li sve isto vrijedi u svim godišnjim dobima, neovisno o dužini? Da ne, ne vrijedi, ne, razlika je. Lenti znači sabah ne treba plaňati osim nakon vaktije, kako vakti stoji, sabah se ne treba plaňati osim nakon toga nekih 45 najviše 50 minuta sačkati. Ako sačka sat vremena, ovaj vai džezahullahu hayr. Pe minuta je Nakon 50 minuta, znači mi smo išli, izlazili smo ljetos dva puta gledati u Ramazanu, znači gledali znači, zor, nastup zore, znači kada je vrijeme, sabaha nema ni govora o sabahu, nikavu, ni teoretskog, znači nema govora o sabahu, ali to nije tako zimi, nije tako ljeti. Pa se to razlikuje, dužina dana se krati, vakti je često, pa, zimi se možda jacije, može gledati sat i po, po, po, po, po akšanu. Ne možda, nego sigurno može, a ljeti ne može leti ne može, ja sam prije ne znam, jedno 5-6 godina sam mjerio ovaj leti, znači vrijeme kada je najduži dan 21.6. znači u Bosanskoj kraji nisam bio i mjerio gore, znači ne može se kvalitni nikako sat i po po, po, po, po, po akšanu, nego se može kvalitni samo po akšamu sat i 45 minuta do 50 najmanje. A zime može. Da, pa, znači dan variđa, tako da ne, nije ispravno uzeti to to pravilo znači, generalno da bude, nego to je znači to se mijenja, pa treba ovaj a, to treba znači ovaj imati u opsiru. Sad koliko je tačno ja ne mogu da vam kazati. Koliko je znači tačno zim koliko će da biti, ali znači sa kod sabaha treba biti oprezan. Kod sabaha treba biti jako oprezan, jer je ovo onije problem ovdje ne kaže islamski kazati, ja islamski kazainca problematično. Nije islamska zajednica problematica. Žive bile, ovaj problem je problem Meke. Ha, problem Meke. U Meki ima ovaj isti problem. U Amanu ima isti problem. U drugim mjestima ima... Šeh Albani nije tio klanjati, kaže, Sabah u Amanu nastupa tek između 20 minuta i pola sahta nakon zahata. I nije tio ići u džamije koje klanjaju ranije. Dobro, oni čekaju poslije zana svakako pola sahta. Ali nije tio znači ići klanjati u džamiju, klanja ranije. Pa je taj problem prisutan svugdje. Znači nije to samo naša islamska, znači. nego jednostavno imaju kalendari koje je neko davno napisao i hajmo po tim kalendarima, to nam je najlakše i najjednostavnije i ovaj liniju manjeg otpora, a u stvari, znači, okustavoha ima problem. Jeste? Salamu alaikum, kada klanjamo iza imama, u pitanju su za dva rekerata, farza. On uči u sebi. Mi ne produžimo fatihu ni do pola, a on se spušta na ruku. Da li da završim sa surom pa da se spustim na ruku ili prekinem fatihu i njega sledi, ne, sledi se imam. Sledi se imam. Dači poslanik kaže kaže inemađu ila limamu te bi fe la takhtalifu alayhi. Imam je da se sledi i nemojte se razilajati kod imam. Pa neće žena znači i muškarac ste biti rimutdija obćenito koji za imama klanja je kada imam učini serdžu odnosno ruku, kada ode na ruku neće. Završićeš ako je ostalo nešto sliče o tome, kratko nije problem, ali znači da ostaje dugo i da kasni dva rukna, jer kad bi se imam vratio, rekao se mi Allahu li hamide, a ona još uvijek stoji i uči, to bi kod neke uleme bi namaz bio pokvaren, batil, jer je preskočila dva rukna inza imama, pa ne bi znači bilo ispravno. Da li je dozvojeno učiniti sreždu zahvale Allahu vremenima koja su pokuđena za namaz? Jeste! sežda za namaz nije sežda zahvale nije namaz, zato se sežda zahvale može učiniti bez abdesta ne mora biti okrenuta prema kibli ne mora imati mahramu na glavi može biti u hajzu, nikakve nema. sežda zahvale to je vid zikra koji je došao u toj formi, kako kaže šehto u svojim petvama iako su mnogi učenjaci uslovili ispravno je da ne treba sežda znači zahvale ne mora biti bolje da bude prema kibli da ima na mahrama na glavi da se bude pod abdestom to je bolje ali bez svega toga može sežda zahvale je došao ne znam došao vijest nazvala sestru druga sestra kaže ne znam ovaj, desilo se to i to nekakva radostna vijest je tako. dolaziti babo nisi ga vidjela 5 godina eto ga dolazi pred Sarajevom je. Znači, sežda zahvale se čini tu, tad, haber došao vijest ovaj, uh, radosta i odmah znači, na mjesto kako je padne na seždu. E, kaže, sačka je živio, idem ja okupati se, pa ću staviti mahramu na gotove, prošla je vijest. Znači, zato je sežda zahvale znači, u tom momentu, tako da ne mora znači, biti, ovaj uh, uh, uh, ne treba biti ništa od njih uslova, kao što ne treba biti ovaj vrijeme u kome je zabranjeno, jer to nije namaz. Došla je zabrana klanjanja. A ovo je sečda Paz da dobro dan kažemo. Je li prst čovjeka čovjek? Može se kaze za prst čovjeka da je to čovjek? Ne, to se kaže to je dio čovjeka. E tako ne možemo ni kaze za da je namaz, nego je sežda dio namaz. Ista stvar, nekakve ralske, yes. Selam alejkumaratollah wabarakatuh. Dali dozvolje muškarcu da preko interneta traži ženu koja ženu da sjeti sa njom hoće da se dopisuje dok mu je prva žena doko prva žena spava da li se to uzurum prema prvoj ženi? Ko se drugoj mjer veliki i njenu djecu a prvu ne može ni izdržavati ima mnogo dogovanja za kuću koju je kupio. Ne znam što vi ste komplikujete. Što uskraćujete slobodu muškarci? Pustite, pustite ga. Nek živi slobodno. To je znači hal naše braće mnoge, ne kažem sviju, ali mnoge koji traži. 20 godina on je, on je platio interneta, ovaj a, a, mogao je plaći dug kuće što je plati interneta ovaj tražeći drugu ženu. I nikada je ni show, i nikada neće nate na takav način. I ružišeg Allah ne da da berkite u tome. Da se žena traži preko interneta ili da se udaje neko preko interneta, to je busibet. Jer Bog je sa tuškarca koji ženi ženu preko interneta. Došla žena, ponudila se nekom na internetu. To je roba znači koja je izložena, koju prolazi kakog god. Žena treba da je nešto čuvano da se muškarac oznoji, da dođe do žene. E tako žena će biti poštovana da kako je došla sa internetom otići će sa internetom. A. Znači, na način kako je došla, tako će i otići. Ovaj i to sigurno ukazuje znači na bljedost čovjekove vjere. Uzvišeni Allah, tebara keotala, će ljude pitati za svaku riječ na sudnjem danu, za sve što si uradio u osan. Sam što si uradio uzviši poslanicima, kaže u hadisu uh, koga prenosi tevbalu, di Allah, koga bileži blumađe, kaže uh, uh, na sudnjem danu, će kaže le ale mene, a kwa meni je tu je ne jevmel qijameti bi hasenatin, em stale džibali bi hamen. Kaže, znam ljude koji će doći na sudnji dan sa dobrim dijelima, ko poput bjeri brda hameta, ogromna brda kaže fejedžahu Allahu heba'en mensura pa Allah sve da njihova djela učinite rasturenom prašinom kaže ko su Allahu ti ljudi kaže innahum qawmun yakhuzun min al-lail kama takhuzun innahum ikhwanukum min jildatikum kaže to su braća vaša braća klanjaju noćni namaz kao što vi klanjate odakinnahum qawmun idha khalaw bi maharimillahi tahquha ali kaže to su ljudi kad se osame prelaze ove granice oni pred muslimanima ja kad ga vidiš ruk je bdiga Allah rekao Allahu drag, je moguće da, da da vakvi danas robova ima na zemlji još uvijek a kad se osami prelazi Allahove granice uziševi Allah će te barkala pitati čovjeka za sve ha i zato u komentaru Allahove riječi yalemu hainetel a'yun wa ma tukhfi as-sudur zla oči koje pronevjeravaju i ono što prsa kriju ibn Abbas kaže da je to čovjek koji isto skupinom ljudi i prođe lije pa žena joj obori glavu obori glavu i on je zalijepio pogled za podrišta ne gleda a samo dok oni nestanu a oči ispod u šeglodiju. Dači pred ljudima si dobar, bamo se sami. Uzmi da hajde stavi tu ženu što čataš sa njom, stavije. I čitaj sa njom i da još 10 tvoje braće muslimana sjedi pored tebe i gledaju šta ti pišeš. E ako nisi živio spreman da pišeš to pred 10 ljudi toj ženi, to ti grije, ono što te kopka po prsima. Tako da je to zulum, to je nepravda prije te žene to je nepravda islamu. I to je nepravda to je tamo miskinje koja je došla tamo negdje, ovaj naivna, ovaj došla i pala na tvoju riječ, jel tako? Ovaj jer žene su po prirodi svoje tako nai dođe muškarac, složi joj priču. kaže joj par mi oni oni jel tako, ovaj fraza, izraza i gotovo, ona je, ona je već hoće procuriti od dragosti. Ja, ja Aman Arab pa kako mi priča lijepo. Priča lijepo. To što priča lijepo, to ti je dokaz da, da, da, da ti tako neće, znači priči to braku. Jer tako priča, ako god mu nalazi preko intereta, tako je priča i govori. Ovaj, Pa je, uh, pa je to zulum i nepravda. I naš se neprav, što je to laž, što je to obmana. Obećavaš meh, obećavaš kule i gradove, a ne možeš izdržavati ženu. I koliko se stara žali da ju muž obeća da ću ti, ne znam, imaći hiljodi pomaraka mjesečno od mene za izražavanje za tebe i za tvoju djecu, moju pastočar, tako imaćeš, imaćeš, imaćeš, i onda nakon toga da, da sto maraka mjesečno i kaže živa bila Allahova roba, džene je skupa, sabori. Ma sabori ti Allahov robe. Ti teba da saboriš i da ne jedeš i da ne piješ i da spavaš negdje na ulici pod po, po, po trešnjom ili višnjom, a ne koreš i Ti sabori. I ide nakon toga traži treć samo da dobru izmaći. Ništa drugo ne zaslužuju, znači ne da budu izmaći. Ja ne kažem muškarcu dozvole da se ženi. Ne mora pitati svoje prve žene, ne mora uzeti od nje dozvolu nikako, jer ona nema sa njegovom ženom ništa. On ima pravo da se ženi bez žene dozvole. To je šerijatsko pravo. A to ima svoja pravila, to ima princip, to nije vaš igranje sa sa sa sa bustimankama i sa susjednjom čašću i izigravanje i prve i druge žene i ovaj obmanjivanje i tako dalje. To je zulum, znači, za koji će čovjek biti pitana su odnjim danom, kad se boje Allah, znači, svako koji, koji to radi tako. Ali žena ima isto nagradu, to jeste, da li isto treba da se ponaša, kada napašća, na znači, dane koje nije mogla posto Ramazanu, da li joj je ista nagrada, na fila, Allah se nagradio svakim i vas. A, žena koja posti nimo Ramazana, na paštanje nije kao posto Propis jeste obaveze posta. Ali ramazanski berak je te nešto postoji. Al ovo je stvar uziše je uznišenjala propisao ženu. Tako da nema sveđa nikakve znači da žena je u propisu postača, ali nema sumnje da je dan koji su posti u ramazanu da je bolji od onoga koji se napašta. Evo, ovako ću vam ja kazati. Da li je isto podne koje se klanja u 1.5 i u pola dva i koje se klanja sad u ovo vrijeme? Ovo je samo naklanjavanje. Naklanjavanje ne može biti kao propisano vrijeme. Allah je tebarekeo da la propisao pos jedan mjesec, to je Ramazan. A ti kada postiš u Ševalu ili u u Zulkada ili u Dhurhijja ili u i tako dalje, to više nije, to više nije Ramazan. To je drugi mjesec. Ali imaš nagradu i se da si ispostila Ramazan. Jer uzeš jer Allah to propisao. Tako da ne treba žena bit ne mora popitanim dova svega drugog, znači je li ovaj taj mjesec. Ovdje ima kažu, doku se ovoga seminara e, pričali ste o hajzu nakon što sam saznal da ako dobijem hajzu u povodnjevskom vremenu, povodnje namaz treba klanjati nakon kupanja i prije redovnog namaza. Ako nisam klanjala povodnje, taj propis nisam znala, znači nisam nikad to ni pr m, pratila, ani znam koliko je namaza trebala naklanjati, šta da radim. Ovo je znači propis, randula, hvala Bogu, je li kada smo to naučili, sve što čovjek ne zna i što ovo je sigurno pitanje od pitanja koja je skrivena. Da znači nije ovo pitanje koje je otvoreno, koje je jasno, koje se poznaje, prepričava se o tome priča se i tako dalje, nego može biti skriveno pa da čovjek ne poznaje ovaj propis. Ne smeta ženi znači da ovaj on je sada problem znači a, a, pitanja da ona da ona sada naklanjava Termazil, ne za šta je, je to bila jač je to bio ovaj namaz je bio ovaj kako je moglo biti neka kanja što više na fila, jer će napila na sudnjem danu doći umjesto farzova. Da znamo tačno da je to određeni namaz bio deslo se određeni broj puta, pa bi kazali broj salaha i naklanja je određeni broj namaza. Kako je bilo? To bi možda moglo ovako. Ne znamo, niko je isformazio šta su, pa neka klanja samo sestra što više napila i neka od sada prati propis, jer će čovjek biti pitan znači, od vremena od kada je saznao haniš za, za temama koje smo obradili poštovani brate ali koristim rijetku priliku hvala Allah na tome najime radi se o tome da sam sa neprofitnom se stara osnovala humanitarno udruženje pa nas zanima jedan da li nam je dozvoljeno provjeriti preko drug, drugih ljudi ili na bilo koji način osobe koje nam se obraćaju za pomoć ne da vam je dozvoljeno nego je vam je obaveza morate prevagid da se provjeri. kao kada dođe prosac, došao prosati prosi. Ova je do... Proš... prosi djevoj. Pita se ko je, šta je, odakle se provjeri se preko ljudi ko je, tako i ovo. A ljudi danas to koriste, danas ima izigravanja, poigravanja velikog sotim i da se pita ko zna tu osobu i da li je situacija kao opisana. Ne ja poštujem i cijenim, al ovo što smo mi dobli u humanitarnu organizaciju, to ime tek Sulemana. Jer za to biti pitan? Neću baničiti ime tek doći na some vratu. Hoću da ga osobi koja ga zaslužuje. I ja ću provjeriti ono što mu može nas kremati osoba. Ali mi smo provjerili koliko možemo. Tako da je dužno da se provjeri. Znači lijepo, tajno, da ne bi došlo to da, da se pođe pričati. Vi znate kako? Mi smo ljudi, mi smo čudni, ovaj, čudna bića. Dok mi je nekada neko pitao, o tebi je rekao, ne vjerujem ima, nije da ti ne vjerujem, ali ja imam živio i metak muslimana na vratu i neću da to nosim na sudnjem danu, ja nisam toliko hrabar za to poneseu na sudnjem danu, hoću da provjerim i ništa drugo. Tako da je dužnost provjerila se ispita koji šta je, našto ako osobu niko ne zna sa strane, piše kako šta, a reci mi, ko, kod koga, ko, ko zna tvojega muža, ko, ko te, neko te poznaje, pa ćemo ispit, vidjeti pa nakon toga da vidimo da li zaslužuje što ili više od toga što si tražio i Hvala vam sad. E, da smo u dosadašnjem radu svetali puno onih koji e, skupljaju vislodinama novac za bolesno dijete, a taj novac ne koriste za liječenje nego a taj novac ne koriste za liječenje nego za harame. Jer da je dozvodilo upozoriti ljude na njih, svakako Znači, dozvoljeno je obaveza upozoriti, znači, na ljude koji, a, koji koriste dobrotu muslimana. Je li tako? I kad se izišlo, prvo treba njega nasavjetovati, pa ima put. Prvo se kaže, slušaj to se sad uradio nikad više. Znači, nemoj slučajno više da se takva stvar ponovila. Ponoviš, javno ćemo izaći, stavit ćemo tvoje ime na Facebook, stavit ćemo ga tamo, vamo, u džami, ćemo kazati javno među sestrama, muslimanima, rašir tvoje ime, a to još jedan put uradiš. Znači ne može niko koristiti mukomuslimana. Imamo ljudi koji ne šta jest i vrte pokantama za smeće, a neće da dođe i da tražu, da traže, čuvaju svoj obraz. I nakon toga dođe vamo neki levatira, znači i nakon to kako kupuje cigarete i rezamovaj. Ide kod ska i već šta već radi sa timi metkom, ne nikako. Pa je dužan znači upozoriti, a ako se to ponovi nema smetnje, znači javno kazati neko ime, to nije ogovaranje, nego to je čuvanje, znači da muslimanje, ovaj belahmatle, al nije mud, pa tako jeli ko se centra po igravac sa muslimanima i njehom dobroto da tako tako da je ovaj nema svijete znači ovaj uh, provjeriti dobro kome ide i da i ispitati na kreo tema rano kako ga upozoriti nikakve smetnje kakve stavu pomagaju ne muslimanima i jeli nam dozvoljeno pomoći im jeste dozvoljeno pomoći muslimanu je dozvoljeno koji sa čije srce može podobiti dati zekat je po ispravnom mislenju ulmuel dafeti kolubum da skupira čija srce treba pridobiti, ona nije dokinuta ona ih aktuelno znači taj propisi da nalasi osti čak tu na sunčan dan ali plaća pomoć ustema. Ustema pada alarma na sred boji se Allaha, nema. Pa ko je vidite ovdje u ovoj, našoj bosni kako se ovdje preklapa čovjek nje se mjesecom da ga neko upita na kojem mjesecu kako kaže, znam, rasu, je preživio kaže Allah ne završi od mie 1000 i po maraka ja imam 300 maraka mesečno. I ne možeš objasniti kome kako preživiš od mjeseca do mjeseca kako preklopiš. Jel tako? Pomoć nekogalno stema na koji je bogobojazan se trudi a ne može e, ovaj To je preće bolj i bolje nego pomagati nemuslimana. jest. Da li vam je dozvoje prikupljanja zekijata? I da li vam sada katru fitr. E ovdje vi želite znači da islamsku zajednicu, jel tako, učinite mojim neprijednjem. Znači, ja ako kažem ovo, ja sam završio, tako. Da li je mama da prikupljate ovaj e, zekijat? Pa kako će se prikupljati? Vi islamska zajednica. Znači, samo islamska zajednica, kako izdala proglas, nije sa kojubiti, jel tako je i sa deka torfinu. Naravno, vi smijete se kupiti zekijat. I vi, i bilo ko drugi čovjek smije dati svoj zekijat, i bolje mu je da dati zekijat ciromašnoj osobi, osobi koja je prezadužena, ili oni osam kategorija koje je spavrtu Koranu. To je bolje i preče da da svojim rukom, nego da daje nekome na lijevu na desnu stranu. Vi možete dobiti zekat i možete taj zekat prosljediti, ali gledajte znači kad zekijat prosljedujete da to bude osobi koja je zaslužuje i koja ulazi u te kategorije. Pa da vam fond zekijata bude odvojen od tog općeg fonda koji vam dolazi od sedaka, dobrovnih priloga i sveć o tome. Jer čovjek ponekad može primiti sedaku, a ne može primiti zekijat. Ja tako? Tako da je ovaj pitot znači ovaj da, da se to razdvoji i nema smjeće da vi uzmete jedno i drugo samo sa tog katal filter morate znati da morate izdvojiti to znači u namjernicama kako je došlo. Pa ako ne možete onda mamte se toga nemojte nikako izbacivati kad katal filter nego uzimate znači zekjat, možete dati znači zekjat. Nema smjeća nikakve. I možete ga uzeti mi poštujemo i cijelim pet naše institucije, to je naša institucija jedna jedina, ne imamo druge i nemamo bolje, trebamo popraviti ono što nije u redu i ne smijemo se boriti protiv islamske zajednice, ali ova fetva koju su oni izdali, da se Allah smiluje svima njima, nije na mjestu. Jest. Kako da se ponaša osoba koja se koja je potvorena javno i o kojoj se dalje šire potvore? <laughs> pa koja je više potvorena naše majke Ajše, radijel Allah, bolja i Razumijete me, znači potvorena osoba, to ne znači znači da da, da, da da je propao dunjalog, jer mislite da će biti bez potvore? Ljudi, osobe sa kojima su svi ljudi zadovoljni, te osobe ne valjuju. Osobe koje, koju, koje svi ljudi ne vole, one ne valjuju. A muslimani između toga, imaš one koji te podržavaju, oni koji te šta? Osudjuju, koji te potvare. Tako da je naša majka ovaj bila potvrđena rodila Talana, a znači to je sve ovaj u krugu, znači te neke kakve u krugu te neke kakve ovaj uh, nekakog tog dunja ti dunja ruški isušeniya ljudi prolaze, ja, tako. Pa je dužnost imate lijepo mišljenje o Musemanu. Zato kada došao Ebu je Ebu je Jubel sa, i došao je svojoj ženi. Pa kaže mu Jub kaže Ebu je Jube kaže čuješ li šta ljudi pričaju? kaže vajiš pa mu kaže kaže evo je budite razuma i pameti kaže ovaj kaže da si ti kaže bila na njenom mjestu bil ti kaže učimala ne moralo pita svoju ženu ti ti kaže učimala ne moralo evo zobilah kaže to učim ne moralo evo kako bi to uradila kaže ona je bolja od tebe odgovara svojoj ženi kaže ona je bolja od tebe gotovo pogledajte odgovora razumno ti ne bi učinila pa ona je bolja kaže taj čovjek ta žena o kojoj se priča ta potvora ta je žena bolja od mene, a ja to nikad ne Allah je, je je Allah je bolje od mene. i što ih treba imati kada je povežem u kome se šire uzdiševi Allah je protiv temio bolo, pa kaže u su u Kur'anu kaže tabarakoj taala inel ladina yuhibbuun an tashia al fahishah fi el ladina amanu. Leu mazabun alimun Oni koji vole da se bestidan govor širi o njemu pri, njemu pripada bolna patnja na dunjalu i na ahiretu. Pazite. Oni ne šire, kaže oni koji vole On ništa nije kazao, samo sjedi i čuje da je tamo opatimio mu i kazano nešto ružno. Odmah mu, srce mu zaigla, drago, gotovo. Njemu je bolna patnja, a šta mislite ona onima koji šire? I ne kraje krajeva, možda se sestre, ovaj, vaša dobra djela, pojerojmo. A dobro jeste, pojerojmo, dobro. A, znači, možda na da sudnji dan dođe neka od vas, ili neko od muškaraca, bilo ko od nas nije bitno vjernika i uzviše kaže, robe moj, dođi vam gdje svoj namaz, kaže, evo i gospodar, ovo svoj namaz Allah njuzme, smotaj ko pohaban i otirač, kako sam odio jednom dajif hadisu, kako je bilo žita barani, i baci ga u lice čovjeku, kaže, to ja neću primu to ništa nije iskreno bilo, nije iskreno kako treba, dalje, gdje je post, evo u lice, zekijat u lice, baci što imaš, nogu, dobri djela nemaš ništa ne kaže imaš kod mene ljudi su te potvarali i saborio u ljudženat to nije da neko da tako bude pa će na suđenju dam čovjek poželiti da da ga je što više ljudi potvaralo tražiš svoga babe, babo jesili živ bio i kada kazao Omer babo jesli nikada govorio babo je li ovo u... tražićeš dobro djelo možda nešto vasan tekam ušaj mnogo hoće na ko može može vidne što mrzi to dobro za vas tako da ne treba ovaj da, da, da, da se ovaj ne treba čovjek a, ne treba čovjek znači sestri ne treba da, da, da, da u tom kontekstu da da da se žalosti a ne treba trebao tome učestvovati. Oproтивно znači naš poslanik ni nije, nije saostao bez potvrde. Nije Ebubekri Omer i Osmani, Alija, nije bir na majke, nije nikali zbir. Po šta vi želite? Hoćete vi da hodate po Dunjalu i prolazite pored zgrada i ljudi sa zgrada ja rab aman ja rab atsi svetči namas i, i ovaj lijepo govori i samo Nema toga ništa. Nema toga ništa. Te iluzije u, iluzi, u iluzijama nemojte živjeti. Znači, to će to je bilo znači ovaj uh, uh, onima koji izbil bolji odnos, udišim i on hoće da očisti svoje robove, u svakom slučaju znači ovaj uh, ne treba samo učestvovati u tome i treba saburiti na ezietima ljudi, jer poslanik sam sam kažu, od koji je blažma Mdimizi, onaj ko se miješa sa ljudima i saburi na njihovim ezietima uz zemiravanjima, kažu uh, kažu poslanik Salrame oni je boli od onoga ko se odvoji ko se odvoji negdje u strano i jeli, živi svoj život pa od ga odudni oni imaju pitanja ja zaista ne mogu ihš odgovarati ja imam imam večeras ovaj predavanje moraću ići znači ovaj a pa ne znam možda nekada kasnije ako bude bila kakva prilika možda ovako sramno vrijeme ovaj da, da, da se možda prikupite imate uvijek ono pitanja, uglavnom s sestrama i uvijek više pitanja od braće. To je jer ako druga što nemate priliku da, da često pitate. U uglavnom možemo mi strmera na vrijeme ovako napraviti nekako druženje kad ja budem slobodniji, ako ovo ovaj je da sam moj ovaj period bio slobodniji. Sigurno početno školski vodi će odma biti zauzet više, ali znači ako bude bilo kasnije potrebe, može se napraviti ponovo inshallah tale jedno ovako druženje pa da, da se odgovori znači na jednostavno pitanja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Yes, sir.